Udal eta foru haute eguna izan zen atzokoa euskal herrian hala orokortasunetik hasi eta irun zein ondarri aipatzen kaipatzen amaituko dugu tarte hau. Nafarroatik abiatu ze UPN Garale, baina baliteke aldaketa egotea bai EH Bildu PSN eta Podemosen eskutik. Irunean UPN Galen da. Euskal Autonomia Erkidegoan e, ba Arabako Foro Aldundian Eajota garaile eta Gazteizen Alderdi Popularra. Bizkaiako Foro Aldundian ere Eajota garaile eta Baita Bilboko Udalean ere. Gipuzkoako Foru Aldundiarako Eajota izan da Garale eta baita donostiko alkate txarako ere bai. Hone lamintzatu zen andoni hortuzar eaiotako arduraduna emaitzaiakin bezain aster. Agon, lehen gota bein eskerrik asko, eskerrik asko araba, eskerrik asko bizkaia, eta eskerrik asko gipuzkoa. Gugan jarri duten konfidantzagatik, eta eskerrik asko eta zorionak gure autagaiei gure alderdikideei egindako lanagatik eta jasotako fruituagatik Urbilagoko emaitzekin jarraituko dugu. Irunen, amar autetxi izango ditu alderdi sozialistak bederatzi mila eta bost bostkarekin, Jos Antonio Santano, Alkate, izanen da berriz ere irunen, laugarren lege abiatuz. Bigarren indarra, irunen bost mila eun eta hogeita mairu bostkarekin, EIota, PNV, bost autetxi, beraz, beste bost autetxi hirugarren indarra, si se zizepuede irun edo Podemos taldea bost autetxi esan bezala bost mila eun eta Ba, bozkarekin. EH Bilduk iru autetxi izango ditu oinatz mitxelena burudelarik iru mila lareun eta larogeita zei bozkarekin. Eta Pepe Alderdiak bi autetxi izango ditu irunen bimila eun eta larogeita amasei e, bozkarekin. Gogaratu beraz, eaiotak gora egin duela, zizepuedek noski gora egin duela, bi autetxi galdu ditu bildu irunen, eta baita alderdi popularrak ere, baina kasu honetan, bi ez iru autetxi galdu ditu bostetik bira jeitsi baita irunen alderdi popularra. Urren ezurren beraz, Jos Antonio Santano irungo alkate izango dena entzungo dugu, atzetik Xavier hiridoi eta ondoren oinatz mitxelena. Bueno, E, ni pentsatzen pentsatzen dut e, ba, bederatzi bederatzi e, oso ona emaitza izan sela, ze, bai. Kanpaina gogorra, kanpaina luzea eta, eta berezia beresia, bai. Irunen, pues sortzi, sortzi partidu politikoak, aurkeztu bai, zuten eta hori Y, bueno, pues panorama complica tu, bueno, principios, com, panorama complica tu... bai, bai, mm. du, bai. baina, bueno, askenean eh, bueno, borroka eta lana mm. eta gogorra eta, eta ilusioa nire ustez pues aurrera doa eta bueno, hemen, hemen gaude, bai. Bye. Bueno, Viar estele nada. Bai. Está eh, pues, izango da, eh, baina momentuz Guztatuko litzaidake batez ere, disfrutatzea, uhum. gure e, gure lankideekin, gure konpaineroekin, e, irungo jendearekin, bai. Emaitz oso garrantzitsua da e, politikaki, baina batez ere pertsonalki. Uhum. Lehendabese nahiko nuke bueno ba irundar gustioei ba zori ondu zori ba, eguna ba, normaltasun normaltasun osearekin pasada eta bueno bereseki ba guregan eta ja, berengan e, Ba bere konfidantza jarri dutenei ba, ba esker e, berezi bat. Ba 5 e, lortu ditugula, mantendu egiten ditugu genituenak. E, bueno, egia da boste honen bat boto gora egin ditugula eta bueno, nik uste dut eh dela momentu honetan Alderdi Sozialista zoriontzea, eta bueno, baita ere, ba Irunsi nolapaitor indar berri bat desela sartu da, indarrekin sartu da eta bueno, e, ikusiko da urrengo egunetan ba, bueno, nola eratuko den e, gobernua. Bai, azkenean, bai ez, ezin ez e, ukatu, azkenean zinegotzi kopuruan, eta baita e, e, bozka kopuruan ere, jetxi egin dugu. Ausnartu barreko zerbait da, atzozen e, ausnartzeko eguna, baina bueno, gaur eta behar ere ausnartu beharko da, zer izan den, zer kera egin duen hori. Argidago, bueno, ba, Podemos bezalako indarba sartu dela udaletxean. Indar askorekin bigarren indar bezela kokatzen da 3 bozkagatik anpenu berekin alderatuta eta horrek ere ba uno, e, guri ere kalte eingo zigunez, zigun ez ala izango dela hori ere aztertu da, baina argi gelditu dena da oraindikan ere bueno ba, honetan e, alderdi sozialistaren aldeko bozka kopura igo dela e, pentsatzen dugu talen azterketa txikia eginda ba e, alderdi popularretikan juntako bozka asko izango dela eta horrek erakusten duena da ba bueno honetan e, beldurra edo badagoela benetan e, gauza beste modu batera iteko aukera horreri, eta gu bagera horren adirazle bat, si se zizepude irunberare bada hori, eta ikusiko dugu, ez, eskenean, bueno, lehen argazki hori ikusita eta lehen balorazio eginda, bai, jetxiera bai, baina, bueno, hori indikan ere positibo izan behar dugu, irumila bosteun, kasi irumila bosteun pertsonak gure aldeko bozka enman dutelako, proiektu baten alde egiten dutelako, eta hori indikan ere, babes hori hor daukagulako. Eta irungoa aipaturik ondarri joko dugu txomin sagartzazu izango baita obreran zean ondarri biako. Alkatea EJPNV laumila berreun eta irurogeita zazpi boska askuratu ditu ondarri bian, eta amarra utetxi izanen ditu. Abotxanitz bigarren indarra iru utetxirekin mila lareun eta berrogeita iru boskarekin. EH Bildu aldiz bi utetxirekin gelditu da sortzireun eta irurogeita zazpi boskarekin. Pese eta alder di popularrak, haute bana lortu dute sortziron eta marboska peseek eta lareun eta hogeita zazpialdiz alderdi popularrak. Ara, txomin sagartza hortzi Alonso eta lore erri ondo entzungo ditugu eaiotatik, abotxanitzetik eta EH bildutik. Hiruak zerrendaburuak. da buruak? Bueno, leren, leren gota behin eta eta topiko izanagatik agatik, ere, nik uste dut ez dugu lehin jo izaztu behar, erritarrei haotxe ematen digunean eta erritarren haotxe entzun egin garrizaten dugula eta egila da kasu honetan, ja, guri begira, e, guri begira, horrenako konfiantza jasotzea, itzera dela, eta oso, oso eskertuta, oso eskertutan agola, lehenengo inpresi jau da, e, konfiantza guk eskeinitako gari, e, sekolako konfiantza eman taigula. Joa e, es nukeaztu nahi, lehen esaten nuen bezala. Ondarritar guztien, e, e, egin behar dugula lan, eta gure asma beti hori izango da. Zaiatzea, beste talde politikoekin, beste udal talde ere, lan egiten eta ondarbitarren hobekuntza, ondarbitarai hobekuntza eskaintzen. Bai, bai, konten, oso konten gaude. Eta bueno, besterik esatekoa eh, daukagona da, eskarrak emen ban eh ba guan eh, apostua jarri duten jende guzillari, eh ba kanpainan eh, jende guzillari eta eta bueno, ez konfiantza guregan emanduten die, eh, ez. E, garela, zkenian, eh garela azkenan esan duguna da gure programata saltzen genun guztia ba praktikan jartzea eta biskatere bai, eh ba, bueno, ikusi zure bai, nola e, ba zenean e, apustu e, jende gaztearengan den apustu hautak gazteari hurbiltzen lortu dugun apustu honetan, ba, ba aurrera gozela, ez. MSED eh Mesede, e, izan du da eh ere desente datu, ui, dezente boto atera ditu eta bueno, bai kor izan diteken datua, ba, bueno, ba pesoek eta PPek e, bera egin dutela. E, hori da oraingoz eh esan dezaketena, non lanai ere, e, datuak ederki aztertzeko moduko datuak dira ta bihar ere, ba, izango dugun nahikoa lan datu guztiak aztertzeko eta datuetatik eratorritako ba, irakaspenak irakazpenak jasoalde izateko. Hauek dira beraz datuak panorama politikoa aldatu eginda irunen eta hondarrebian eta zer esanik ez ego Euskal Herri osoan. EAJotan garaile argia analisi eztabaida zein akordioetarako egunak ditugu aurretik.